Det en du spiller Hør, ja, jeg har en jingle Nå, for fanden Har du så lavet den, eller? Nej, det var noget, der var ikke på rartspænd Så det er super Yes, men velkommen til Jeg sidder her sammen med Alex Talander Det er mig Det er dig Og Alex, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv Hvis der nu er nogen, der ikke skulle kende dig Hvis der nu skulle være en gældt person der ikke. i Danmark Der ikke lige havde hørt om mig Jamen så er jeg jo 22 år og laver stand-up Øh, halvårsdag, da vi var 3,5 år Og så optrådte jeg jo i I Obran her i år Til gattershowet Så vil du huske kommet Jeg er super glad for, at du var med i Obran, Fordi at Dengang jeg har fortalt til mine venner omkring Hvem der skal være med i min podcast Så siger jeg, at først skal jeg Thomas Skov med, sko med ja. Og så skal jeg bagfærdens stand up komiker Der hedder Alex Tallander med Og så er de bare et stort <laughs> spørgsmålstegn oh, Så jeg tror, det er meget godt, du har været med der For så kan jeg ligesom sige Prøv at høre den her podcast, Alex Talander. Med ham for opereren. Ja, ja. ja det, det har ikke... Jeg tror ikke, det har givet så meget det opera, der. Der er ikke så mange, der har... Der er ikke så mange, der har set det. Nej, jo, der er en del, der har set det, men der er ikke nogen, der... Det er sku... Hvor mange fans har du fået på din Facebook-side siden? Jeg har fået 100 fans siden. 100 fans? Okay. 300 fans, ja. Ej, det er da godt. Det er sgu meget fint. Så er du på 400? Ja, <laughs> En gang. Ja, er det? gang. <laughs> er du ikke? Nej, altså, så er du ikke engang fået 100 fans. har været over 300 inden, var den, nu er det ja, Jeg har, sad, jeg har sad og talt den det, <gås> det er Jeg er faktisk helt sikker på, du har. Ja, det har. Hvornår besluttede du dig for at lave stand øh, nu? jeg startede jo i 2008, ikke? Slutt Eller hvad hedder det? Starten af 2008. Yeah. Øhm, og jeg besluttede mig jo egentlig bare for det lige pludselig. Jeg startede i marts måned. Så jeg på at mig ikke på Bispebjerg Comedy Corner. Øh, vi havde jo faktisk skrevet sammen inden, jo. <gås> det, det er faktisk det, jeg gerne vil frem til. hvor... Hvor er det, vi møder hinanden, Alex? Ja, hvad, det, det hed? hvad var det, det hed? Comedy Zone, hedder det det? Nej, vi møder hinanden, vi møder hinanden inden Nå, for... Nå ja, jamen vi på, hvad? FM Freaks? FM Freaks.dk Var det det første sted, vi mødte? Det var det allerførste sted, vi mødtes. Det var ikke FM Danmark, eller SCM Danmark? Måske. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg tror det var på FM Freaks, hvor du huserede som Ramos <laughs> <Ja, som laughs> <Thanos> 4. <laughs> ja, det er rigtigt. Og, og, og du, var, du var faktisk også crewmember. Ja, det, det har jeg fået, at jeg var tilraget jeg på en eller anden... Sindssymer. Hvad var din funktion som uh, crew member på ja, en dansk ff <laughs> jeg, jeg var bare skribent, jo ikke? Øhm. Fink du skrevet nogle gode artikler? Jeg skrev på en, med. Ja. Det, det, det var ligesom at skrive en stil, jo. Man sad bare og tænkte, jeg gider ikke det her, jo. Hvor, hvor, hvor, hvor, Men de der, de der blå stjerner, man fik ja. i brug, det var bare <laughs> det hele værd. Jeg ja, følte rigtig, jeg blev, jeg blev spurgt over, over Messenger, om jeg havde lyst til noget, jeg var sådan helt, oh, crew member, mig? Jeg, jeg har ikke tænkt over det siden, for det var sindssygt, så lukkede det der FM scene ting det var, altså, det var sindssygt, og folk der skændtes mellem siderne, Allerede. og der var... Hvis vi skal lige forklare, hvad FM er. Ja, er det? ja, Manager, ja. skriver man. Football Manager, Football Manager som er et dejligt spil. Herre spil. rigtig herre spil, det ja. ja, Og det her, det har så været, hvad, 2006? Ja, været langt til, jeg, jeg tror, det er ja, 5-6 eller sådan noget, det er fandme lang tid siden efter. Det første kom i 2005, ikke? Det første FM. tror jeg. Jo, jo. Men de havde, havde... havde jo CM Freaks før, ikke? Ligesom det andet det havde CM Danmark ikke? Det ved jeg ikke, jeg kom først ind efter, det hedder okay. FM Freaks Jamen sådan nok var der 2005 eller sådan noget Wow Samtiden ja. går... Nogen. Har du så sad tid til at spille FM? Øh, ikke rigtig mere mere Ikke særligt mere? Jeg synes ikke, de, gode spil eller, de nye spil er så gode Nej, men jeg prøver lige de, de gamle Det blev lidt for svært <laughs> uh. jeg, indtil for ganske nylig har jeg stadig, har jeg stadig spillet CM 2003-2004 Det er også et godt spil Ja, så godt et spil Det er det bedste championship manager, der har været, synes jeg Men vi starter med at møde hinanden på FM Freak <coughs> Ja Og så er det jo så, at, at jeg sammen med en, der hedder Hvad er det, han hedder? Øh, var det Daniel? Eller? Daniel som Ja, var han, var han med til at starte eller hvad? Ja, okay Forberedte det der Comedian-show Ja Hvor Som var sådan forum jo Hvor komikere kunne skrive sammen Selvom de ikke var komikere <laughs> ja, det det. Og der, der kan man nævne navne som øh, Udover os to Og øh, Daniel Eriksson Kan man nævne store navne som Kimmelestormund Ja hun har også der, ja, ja Som også er blevet kæmpestor i dag ikke? <laughs> Har du har set hun op? Hun har, har fået en single ud Ja det har jeg set ja, ja, Hun er blevet kæmpestor. Hvor er hvor, hvor det stort nu? <laughs> ja det er det de er Ja så, så kan yes. Jeg ligger et link i de der show til hendes snøringbillede. Jeg gør det. Der er vores karriere gået meget i meget forskellige retninger, ikke? Altså det, det synes jeg er helt sikkert. Men vel, vel, var medie, der, var, der var et par medlemmer mere. Jeg ved ikke, fordi jeg, jeg så på min gmail, at ja. jeg havde en der hed en kontakt, der hed Mikkel, Mikkel Rask. Og så tænkte jeg, ho, kan det være en jeg har skrevet med, dengang han også prøvede på at starte op med at lave stand op. Og så var jeg inde og mailen på Google. Og så er det faktisk Mikkel Rask's uh, e-mail, jeg har haft liggende. Var han... Var, han jeg var ikke med i vores rum? Det ved jeg ikke, om han var. Det tror jeg også, han er. Men altså, vi var også... Hvad var vi? Otte ja, med ja. Dem, eller sådan noget? Altså, mange er... var stadig fire. Ja. Vi var. Og ja. fire sidste. Altså, Camilla Stormont var nok det mest prominente navn, vi har ja, tror jeg også. Det var ligesom hende. Jeg kan... Der var også en eller anden... Der... Nej for der var også en mere. Ja, han hed no, ja, Louis. Når er Louis Lien... Ja, han var. Hvad hedder det? ven, tror jeg. Han oprettede faktisk en trailer, sådan en reklamevideo, på YouTube. Med sådan noget opera-musik i baggrunden, og så kommer Comedian Zone. Det var da rigtig, rigtig godt, måske. Hvad er der sket med. Hvad er der sket med. Gimilation, hun har fået en global musikkarriere. Ja, hun der alt muligt, og videoer. og... Hun har da også spillet over. Var op for Madison her Jo, men det er jeg jo også. Det, ja. det er jo, sådan set ikke den store... Nej, øh... det, det er ikke. Det, det kunne alle få lov til dengang. Det er nemt. Ja, da han lavede sit tilbage øh, show. Altså, var det, var det nemt at få lov til ja, at det, op for? Det var forholdsvis må... nemt. Man skulle bare skrive til hans assistent. Og lige fedt sig ind, ikke? Men du, du var ikke med, hvad hedder nu på DVD'en, var du? Nej, det var ikke. Det var kun nogle udvalgte, det var det. Og oh, yeah. Store. Yeah. Yeah. der ibl. Camilla Stor. Ja, ja. Der lige... Og Daniel Eriksen, hvad skete der med ham? Ham har vi snakket om før. Han blevet ja, øh, ja, han, bare lidt ud eller hvad? Ja, han var i gang et år, eller sådan noget, og vi startede samtidig der. Jeg havde næsten to at samtidig også, men så gled han bare ud og begyndte at ja, gå i gymnasiet og sådan noget. <laughs> Se mig, jeg skal have en, jeg skal have en uddannelse. Uh, var han god? Mm, jeg tror, vi var lige gode dengang. Altså, han kunne sammen, have stået i overen i dag, hvis han var fortsat. Men sådan er det jo, meget, er det jo tit, tror jeg. Han er ikke om, hvem der er bedst, han er bare om, hvem der bliver ved ja. Oh, ja. Så der er ikke noget med talent overhovedet <laughs> Intet talent Nej, overhovedet ikke. Så mangler vi Louis, ham kender du ikke noget til Nøj, han, han arbejdede på McDonald's dengang det. <laughs> Så det, det, det gør han nok stadig <laughs> Guden vil vide, hvad han har blevet i dag Altså, de øh, <laughs> I McDonald's Ja, underdirektør, han er ved i dag Men han tjener, de tjener jo også en del flere penge End de fleste, sådan. Upcoming stendom. ja, det gør de nok. Og vi er alligevel på McDonalds alligevel hele tiden. Jo, yeah. Man vil så godt arbejde derinde, når man alligevel er der hele tiden, kan man sige. Gik din debut egentlig godt? Ja, den gik okay. Den gik okay, men jeg fik lavet alt for lang tid, så ville jeg huske Man får gerne 5 minutter ikke, til at starte med. Og jeg lavede no, i hvert fald det dobbelt, det, tror jeg. Og det var ikke værre end ham der, at de vi så nede hvad man, på Barbarbar. Bar, hvad øh, var det? En, jeg kan ikke, han hedder Anders, eller eller andet, tror jeg. Hvor... En af, det var en af, jeg tror, det er en af Martin Nørkårds venner. så man det fra næste ud af det. Hvor lang tid var det, han lavede? Han, han, han, han, han lavede. Martin havde sagt til ham 5-10 minutter eller sådan noget. Uh. Og så endte han med at lave en 20 minutter Så slog, altså slog han det lige sammen og tænkte, jeg laver 15. Men ja, han startede rigtig godt. Det var rigtig sjovt at starte, synes jeg. Ja, den der pølse ja, ting. Eller folk synes, det var sjovt. Øh, men så tænkte, men, så kørte det bare ned derfra. Og så Lige et, et kvarter. Men jeg tror, at det er svært at, at, hvad det? at se, hvor lang tid man har lavet i starten. Altså, man har slet ikke en begreb om, hvor lang tid man har stået deroppe. Så, Amen, så, jeg, så, så må man jo gøre det som mig. Jeg tror også, at jeg kigger over... hvad var det, vi aftalte? Jeg fik 6-7 minutter eller sådan noget. 6-8 minutter, men jeg er sådan for for det. Men der tror jeg i hvert fald, jeg holdt mig i noget. Jeg tror også, jeg holdt mig under 5 minutter på Barbara. Ja, det var fint. Det var ganske fint. Og så. Ja, det, var det, var de igennem, de det er jo bare lige at køre kørte igennem, en gang det og så kan man jo se hvor lang tid det tager, kan man sige. Mm. Men det tager altså lidt længere tid, når man står der, tror jeg. Ja, for jeg får så mange grin Ja, det er det. Folk, Folk bliver ved mere i på. Ja, er ja, nødt til at komme ind anden ja, ja. og tredje gang og Bukker, når du var helt dumt. Og jeg, jeg stod sådan vi skal næste mand på, Når Fred er kommet Bukker igen. Okay, ja, ja. Du var faktisk bare mit opvarmning <laughs> den aften der. Ja, det var helt skørt. Uh, det gik godt. Hvad ja, det var helt godt. Men nu hvis det ikke var gået godt. Det blev, tror du hvordan du nogensinde var kommet igen. Okay det er ikke sindssygt godt Men øh, Altså hvis det var gået helt vildt dårligt Så var jeg nok ikke kommet igen Hvor mange ser man af dem det, Nu er jeg først lige begyndt at gå tobe på Jeg ved ikke Men ser man rigtig mange Der kommer laver også der Går helvedes til de, så, de fleste er på et par gange Før de ligesom beslutter sig for hvad Om de vil ved De fleste er lige på 2, 3, 4 gange Og de tænker okay Er det noget for mig eller ej men de fleste har et godt show første gang. Netop fordi man bliver præsenteret som debutant. Ikke? Ja. Og, og, og verden går lige op og siger, ligesom jeg også gjorde, hey, så nu godt imod ham. Der nu ved med at man nogle idioter. <coughs> så det går næsten altid godt første gang. Det er sådan halvt godt. Ja. Men har du, har du set nogen, der er kommet ind, og så er de bare døde på sin røv foran et ja, nej, publikum? Det, det, er, det er sgu sende debutanter, de dør helt. Det er da altså, er folk er så flinke Det er det, man glemmer. Men man tror altså under oh, nej nu. Nu sidder alle folk bare og dømmer mig, og det gør ja. man jo også, men, men folk er der for at have det sjovt og for at grine. Så hvis du er helt ny, så er folk det er altid rigtig søde. Men Det er den tanke jeg, lige så stille prøver at få inkorporeret i mig selv med, at, mm. at de her folk egentlig er kommet for at have det sjovt, og ja. at de sidder ikke bare midt ude på gaden og tænker, hvad fanden er det for en idiot, der kommer der? Præcis. Det er først, når man så begynder at få, få rigtige jobs, hvor folk har hyret dig, <laughs> så forventer det lidt mere, ikke? hvis du har fået penge på det og sådan noget. Har du haft nogle privat jobs, der er gået af helvede? Mmm... De fleste har også gået godt, men jeg har der haft nogle, der... Jeg havde en julefrokost her sidste vinter, som var rigtig slem. Fordi folk var så fulde. Og så, øh, der var jeg i tylløse. I tylløse? Ja. ja, altså jeg har taget et æsel med. Hvad? Et æsel, som, som man opvarmer. Et æsel, det er et andet ord for opvarmer. opvarme. Okay. Øh, det var klar Nej, det var så jeg ikke. tænkte jeg, hvorfor har du taget det? Ja. Um, og, vi, og det var helt i barsn i vær sidste vinter jo så vi kaster med kørt til Tøllehøse som ligger midt ind i ingenting indenland og sådan. Noget. Så kommer vi ud. Og så kommer ham, ham der ud. Ah, ja, så er det snase Okay, ja ja. No. Og så kan han, han kan ikke huske hvad jeg hedder og sådan noget så. Så han går ind og siger, "Ja, den den der mikrofon der slet ikke lyd i den og sådan." Noget. Så siger han, "Der står han til Christian." <laughs> og vi står vi står ude på døren og tænker, "Ah, er det ved, er det mig han? Det er det ikke, det kan ikke være mig han mener." Og så kommer vi ind og så Nå, så siger jeg, sidste år havde vi jo Katrine fra Life ude, som stripper. Men i år havde jeg tænkt, at, at, jeg tænkte, at vi skulle lave noget andet. <laughs> og så kom jeg ind og lavede stand op, og det var... Men til julefrokost, så skal folk så ikke også bare holde sig til en stripper i stedet for at hyre en stand opkog mere. Jo. Er det ikke det værste job, man overhovedet kan få, det er julefrokost? Hvis folk er stille, så, så er det svært at få for, for noget af dem. Um. Så altså, hvis det er en indre missions julefrokost, så er det det. <laughs> det perfekt. Men... Det, men det er jo også strip er jo altid det bedste valg. Når, når, når man er fuld, du vil hellere, du vil hellere se en pige til at tåle af. Ja, så er der jo også når man er fuld, så synes man jo selv, at man er den sjoveste person i hele verden, og man sidder og tænker, det der, det kunne jeg gøre langt, langt, langt bedre. Ja, præcis. Altså, ja, så sidder folk og begynder at snakke med og sådan noget. Og det har jeg prøvet nogle gange, hvor man laver en joker, så folk, ja, det er rigtigt, det har jeg også en gang prøvet. Det minder mig om. <laughs> <laughs> Men så lader man bare snakke. Ja, ja, du snakker bare, jeg yes. Tror du også, de gør det ved hedder det, nogle mænds, da det er Det der, det har jeg set <laughs> en gang. Nu skal jeg... fløjter, jeg, Nu skal jeg vise Ja, det er skumeration. Hvor, hvornår gik det op for dig, at du gerne vil leve af stand-up? Eller ja, er det gået op for dig? Jeg tror, at du har sagt til mig, det er. har jeg sagt, ja. Det tror jeg gik op for mig ret hurtigt, faktisk. Men det var også mest fordi, at da jeg startede, der var jeg lige på vej ud af 3.G, ikke? Ja. Jeg startede altså som sagt i det var ikke, man fik sagt. Marts måned, Marts måned, 2008. Okay, ja. Så det var lige lige inden starten, da det var lige. Ja, PESCO, PESCO timing. Det var så måske bare fordi at din karakter er så blev så dårlig, at du bare ikke havde noget af den valg ind at lave stand op. Ja, det kan man sige. Der er sgu ikke meget af. Nej, det var okay. Men med at være på parvage 3 og jeg vidste ikke hvad jeg ville lave overhovedet, Ingen idé om hvad jeg skulle lave. Det har jeg aldrig haft nogen idé om. Så jeg tænkte, når nu laver jeg stand op, det er er meget sjovt og hyggeligt. Og hvis jeg stadig kan få lov til at bo hjemme og bare chill <laughs> ja, så kan det ikke ligesom godt altså så tager jeg sabbatår det bliver så til to sabbatår nu er jeg så på tredje og fire sabbatår hvornår fandt du så ud af at altså en ting er jo at finde ud af at man gerne vil leve af det men mm. hvorn, fand, hvornår fandt du ud af at du godt kunne leve af det måske eller <laughs> ja men det men det er altid svært det der med at man, en ting er at man selv tror man man har et eller andet ikke? men jeg tror alle altså. jo ja det er det det er det. Og hvornår finder man sig ud af det. Jeg det ved jeg sgu ikke. De første par år var jeg pisset dårlig. Var det? Ja, det var jeg. De første to år i hvert fald, var jeg sindssygt dårlig. Pisse nervøs og sådan noget stort, Jeg stod altid og kiggede ned i jorden og trystede nærmest. Ja, det er set. Jeg kan huske, hvad jeg der er nu til dengang, jeg havde min debut på der Glade Gris. Ja. Jeg står og snakker med Morten Sørensen. Mm. Og så... Stor og snakker om dig om hvor, hvor, stolt, hvor stolt han var at se dig til galleriet. Han ja, snakket så om at han var din, din far at han stod der på med trøgne, trøgne øjne det han fortælle dig om at. Ja det Jeg så ham, jeg ikke han var så nervøs på, på, på bil. Ja på sammenhæng også Ja og så han står han der. Den. Jamen det der var men men jeg var altså meget heldig at folk stadigvæk satte mig på selvom jeg ikke var særlig god. Der var jeg altså i virkeligheden burde folk jo bare aldrig have sat dem på igen Fordi jeg var så pisse dålig Men alligevel så har jeg, jeg haft et eller andet Hvor folk har tænkt Nå, han kan det Der er der et eller andet Der er der håb på <laughs> Jamen og det Det er så det der begynder at komme til udtryk Efter sådan Ja efter to år Eller sådan noget Eller hvad Nå, For, men... for du har sådan en lidt Speciel stil Eller hvad man skal sige Altså det er ikke Nå. Typisk sådan for en Det er jo ikke Thomas Hartmann agtigt Som nok er den mest normale det no. synes jeg altså. Sådan Nej, det kan du Bare joke på joke, på joke altså. Nej. Jeg ved sgu ikke, hvad min stil er. Men Men, men tænker også altså, selv, dengang jeg var dårlig, der, der synes folk, at jeg havde nogle sjove ting. Og at jeg var sjov som person, tror jeg. Altså, at de kunne se på mig, at jeg havde humor. Ikke? Ja. Og så tænkte de, at det kan godt blive godt på et tidspunkt. mod nogle gange, så ser man nogen, som er så dårlige, og man tænker, at okay, det kan ikke blive sådan noget. Ja, så selvom man er dårlig, kan man altså godt man skal ikke være bange for at man aldrig kommer på igen, selvom man ikke, selvom man ikke har nogen gode jokes <laughs> overhovedet. Nej, men så længe man er, altså, hvis man er en flink fyr, og man, og man er sjov, så skal man også nok få skrevet nogle gode jokes. Ja, Det er det der med, altså, altså det handler skal... også meget om networking, kan man sige egentlig. Hvad ja, det gør det andet. også. Men du skal være sjov, altså du skal være sjov i dig selv, kan man sige. Du ja. skal have nogle så, altså, så skal du nok få skrevet nogle gode jokes på i den side Træning, træning og træning Præcis Men det der med i i i miljøet sådan, Det har jeg sådan hurtigt fundet ud af at Det er bare at drikke øl <laughs> yes. Ja, det er det. Efter en åben mark Så får man altid lige på øl jo ja, Og man har næsten altid gratis øl i barn eller, eller har et, et par gratis øl ja, Så får man jo også for eksempel halv pris Hvis man har optrådt på den glade gris yes. Det havde lige sparet mig <laughs> ja, det, skulle, det skulle jeg nok have sagt til derinde, inden ja. Det var lidt dumt men der var, det ved Morten der heller ikke. Det, det sagde Lof. jeg til ham. Han, er du. Der, jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. <laughs> Nej, de, de, de skildrer nok ikke så meget med det jo. Okay. Nå, det er også kun hende den ene bartender. Det er kun hende barsøfen, der, der ved det. Jeg, jeg, jeg, jeg sagde det også til ham den ene, hey, for vi pris, og han sagde, det ved jeg, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg. Det kan også bare være, fordi han ikke vidste, at du var stadig om komikere. <laughs> Nej, jeg tror ikke, han vidste det overhovedet. Så må jeg lige sige hårdt. Okay. Ja. Prøv lige at gå hjem og se sur, <laughs> ja, så kommer du ned på arbejde igen. Ikke? Networking er meget vigtigt. Og det er vel også på den måde, hvis man så ikke er vanvittigt god, at så kan man så få mulighed for at komme på, for så kender man dem, der nu engang skal være værre Ja, lige præcis. Og så kan du stå og snakke med dem, og så hvis, du, hvis I har set noget af det samme stand eller I har set den samme dokumentar, eller, eller anden, så kan du snakke om det. Og så, ja, så kan, kan folk så høre, når han... Han er meget ind i komedemiljøet, og han ved, hvad det handler om, og han ser de samme film, som vi gør. Og de... det, det, jeg i hvert fald kunne mærke, hvad hedder nu... Altså, jo, en ting, det var, at jeg fik, hvad hedder nu, et spot af dig, ja, der på min debut. Og så snakkede jeg med, hvad jeg nu, Martin, en, lidt den aften, der... Og så, ja, ja, ja. Så skrev jeg til ham dagen efter, tror jeg, for jeg ved, at han skal være vært på Barbarbar, Bar. det var jo så fredag, og og bare bare mand der på bar, bar, mandag, ja. og spørger om jeg ikke kan komme på der og få 5 mm. minutter og så skriver han jo selvfølgelig ja. og så tænker jeg fuck hvor er det let, det her fuck, så <laughs> nemt og nu er jeg skadet til den glade gris værter, der er der de næste 3 uger <laughs> det var der, der er fyldt op der er fyldt op der er fyldt op tre, er der er op tre uger frem nu? nej nej hvad nu hvem var det men men men nogle af, altså, af dem også hvis hvis ikke de ved hvem du er så skal de også bare det kan du ikke Ja, så altså fordi, at man vil helst ikke have alt for mange nye på på en aften, så aftenen bare bliver fuldstændig freak-hour. <laughs> jamen det snakker vi om, men det er også lidt starte, for jeg har sagtens for stort tanken i gang, men det modstrider vel fuldstændig imod det der open mic-koncept, at det er alle folk, der kan komme op ja, og, og optræde. Ting er bare, at der er så mange øh, semi-professionelle, gode, semi -professionelle, som gerne vil på, ja. at hvis du bare sætter alle på, der gerne vil på, så... Får vi andre simpelthen ikke noget at lave, så kan vi andre aldrig komme på. Eller så skulle aftenen bare fire timer, ikke? og det er der ikke nogen, der er interesseret i. Nej, så, så skulle man lave ligesom i USA, hvor, hvor man kommer på efter, hvor god man er. Eller hvor høj, hvad sådan noget, ans, ans, ans, tit, tit. Hvad det? Det er bare irriterende for, for dem der, der aldrig kommer længere frem, for de står klokken 2 om natten, og der er ikke nogen, der ja. hører på dem, så de bliver bare ved med at være klokken 2 om natten. Jo, men hvis der er med på, så må det jo være sådan, det bliver. Der er bare træde 100 nye Jerry Science Fellows i USA op til klokken 2 om natten, hvor der ikke er nogen, der har hørt dem. på ja. Hvis du er sjov, så skal man sgu nok komme på. Ja, det er så. altså... I starten kommer du... Der er det jo ikke på hele tiden, jo. Der er man på på gangen og måneden, ikke? Ja. Sådan, sådan var det også for mig i starten, jo. Jeg var også kommet på på gangen og måneden. Men det er en jult godt kubensiv. Det kan man sige. Forhåbentlig. Nu er det bare... One way ticket to... Heavens... Hvad er din bedste comedy oplevelse? Altså, den er ikke... Hvad er din bedste oplevelse på en scene? Eller dit bedste show, eller hvad skal du Uha, ja. det? er godt nok. Øh, du har haft så mange gode kan man ja. jeg kan næsten ikke ved det ud. Det jeg ikke. Men jeg har sgu glemt fleste, tror jeg. Altså, var da rigtig hyggelig. Det var rigtig fedt at prøve at stå for så mange mennesker. Fordi at man aldrig prøvet det med, at der sidder folk altså nærmest over en, og altså sådan hele øjen rundt og sådan noget. Det var, sådan, det, var, det var ret sejt at høre, hvordan det nærmest var, hvor sådan en kæmpe stor mur, af folk er klavet. Får du nervøs? Ja, jeg var ret nervøs, inden jeg skulle på at være nervøs, ja. men da jeg så gik på, så var det bare rigtig sjovt. Jeg kan også sige, at det gode vildt som ligesom, optræder der er, at der sidder så mange mennesker, så altså, der er nok <laughs> ja, nogen, der skal synes, at det man nu siger, det er sjovt. Ja. Og så kan ligesom fremhåkere en, en reaktion af ja, ja. de andre. Jeg vil hellere optræde fra 1700, end jeg var optræder fra 20 mennesker. Altså. Man bliver ikke mere eller mindre nervøs det, tror jeg, jeg tror, Nej, jeg tror Jeg tror, man bliver mindre nervøs af jo flere, der er Sådan har jeg det i hvert fald mm. Altså det er klart, når man kommer ind, så samles man lidt Wow, er ja. mange mennesker Men når man så er i gang, så er det bare pisse fedt Jeg tror, det var godt, at, vi gik, at du ikke gik videre med det der underbar Hvor der var <laughs> Tre tilskuer, der gjorde vi til at starte Er det for lidt, ikke? Men tænker jeg kommer. Altså når du kommer over 200 mennesker, så er det nærmest lige meget, hvor mange, der sidder ude. Ja, ja, fuldstændig. Om det er 400 eller 700 eller 900, det skulle lige meget. Så begynder det bare at være flere af de samme mennesker, der sidder, så... Ja, ja det er jo bare tal. Altså, det er jo lige meget... Hvad var det, det så? Noget, noget af det bedste Bedste <laughs> oplevelse, Jeg kan ikke helt huske det. Det kan være sgu i det hele, når man optræder sådan noget. Det er bare et stort et stor bløde, ja. Ej, ja, det bedste aften de er nok dem, hvor man, hvor man får lavet noget impo, tror jeg. Hvor man får, kommer lidt ud af boksen og ikke bare står og laver sine jokes. Altså hvor man, hvor man får snakket lidt om... Hvor man, hvor man laver sin joke, og så kommer man i tanke om noget nyt, man også kunne sige. Og så siger man det, og så går det også godt. Ja. Og så, så, er der, så er der måske en publikum, der siger noget, og så siger man noget til det. Og så er man indbruger kongen. Det, det er altid sjovt. Publikum, der siger, du ligner et lille barn. Ja. Jamen, du er fed. Ja. En dreng, der står på peger. Jamen, han har ja. ikke noget tøj på. <laughs> øhm, og de bedste aftener det er nok dem, hvor man får lavet noget sådan... Hvor der opstår noget magisk, ikke? Ja. <laughs> magisk. Noget kunst. Ja, lige præcis. <laughs> hvor det bliver kunst. Og, man, og det hele kommer op i en højere enhed. Den er blevet sådan forholdsvis træt af at høre på den der... Den der, altså... Jeg er egentlig fuldstændig ligeglad, men den der kamp om, er det bare kunst? Eller <coughs> er det et håndværk? Ja. Og det er også godt Men det er jo også forskelligt fra person til person. Ved jeg hørte, Det var Lasse Grimmers... Ja. Podcast, den der rimshot Hvor bliver en mørk handler inde Og der sidder Brian bliver mørk Og siger mm. at Det er jo simpelthen Han laver stand-up Fordi den simpelthen ikke er god til andet Altså Ja Så tror der er mange, der det. Og han ser det som Et Et håndværk for ham Ja Jamen det kan det er det jo også Altså når man sidder derhjemme Det er jo ikke sådan at man bliver Nej. Ej der bliver lige inspireret fra de højre magter Til at skrive den her joke om pig. <laughs> altså Det er jo Man sætter sig ned Altså, så når sidder, man så har man en joke, så man har en punchline på den, så, så sidder man og tænker, "Nå, hvad kunne hvad kunne hvad kunne lukke den her joke? Hvad kunne være det, det være min farmor, eller det, det der det passer, kunne det være min hvad, hvad hvad hvad kunne der ske?" Det er jo mange gange er det jo et håndværk, ikke? Ja. Det ved du også selv jo. Men altså, når man sidder mange en, en god lukker på en joke, ja. ja. Altså men men det er jo så meget anderledes alt mulig anden, synes jeg. Men jeg jeg er enig med for eksempel det der det er helt klart håndværk, men mm. det er alligevel, men jeg jeg vil egentlig sige, at men man sidder, og man, så lige pludselig, så får man den der, <laughs> det der lys fra himlen. Ja. Ja. Nå, det, det, det synes jeg, man, man gør det, ligesom når man sidder og prøver at få fat i et eller andet navn på en sang, man har hørt, og så lige pludselig, så kommer det bare. Sådan synes jeg også lidt, det er, ja, ja. når man sidder og leder efter sådan den, det ja. sidste lille spike med, og så lige pludselig, så kommer det til en. Ja, det er, det er, ja, det er, det er, det er jo en kunstere. Ligesom. Altså, det er lidt, det er lidt modsat. Det, det er lidt noget andet, end at slå så min i en brædre, kan man sige. Jo, selvfølgelig. Men ofte, man bruger også nogle gange de samme teknikker til jokes, ikke? Altså, ja. man har nogle gange nogle... Det er ikke sådan, at man, man sidder ikke og sætter det ind i, i en skabelon, men man har jo nogle faste metoder, som man kan. Og det kan, altså, man kan jo heller ikke bare sætte det i en skabelon. Nej, nej, det... Det har jeg prøvet på, det virker ikke. <laughs> men der er jo nogle ting, som man... Ja. Med, det er altså godt at ramse tre ting op, for eksempel. To første, som ikke er sjove, eller som er normale, og så den tredje ting, det, det er det sjove, eller sådan så der er sådan nogle regler, og og sådan nogle ting. Hvad, hvad er der for nogle regler? Så du har gået dem Altså, altså der det, det er ikke så meget en regel, det er et metode. Altså, callback, det er, hvis du har sagt noget, og så senere i du, nævner du tingene igen. Sådan, så folk tænker, ah, det er rigtigt, det sagde han tidligere. Ej, det er så. meget sjovt, er det er rigtigt, det binder det hele samme. Og sammen. så begynder joken, så bliver joken heller ikke været lige så sjovt. Nej, det var folk, sige... de tænker, ah, han er ja, sig, jeg snu ham der. Ja, du kan bare sige det, bare du siger samme ord, så er folk hvor et, ej, det godt lade. Hold nu nu Nu må den holde op. Ja, det <laughs> e er hele to gange, ja. løbet af i et show. <laughs> vi er lige glemt, at han har sagt pikk jo. Så siger han det igen. Okay. Øh, så altså, er der også bare sådan nogle, sådan nogle klassiske fraser som noget med, det svarer jo til. Ja. Altså man tager, man tager noget og siger, det svarer jo til. Og så ser man noget helt skørt, som det slet ikke svarer til. Ja, det er decoy. Mm. det decoy? Det hørte jeg for nylig, det ved jeg ikke hvad. Uh, Decoi, eller bait and switch, som det også hedder. Baten switch. <laughs> jeg kan virkelig baten switch. Jeg tror også, at det er, faktisk, det er mere, det er mere rigtigt at sige. Øhm, men det er jo bare, hvor du tager, tager joke i en retning, så folk tror en ting, og så viser det sig at være noget helt andet. Og altså, folk har en forventning til hvad du vil sige eller hvad det handler om, og så siger du noget andet. Øhm, jeg kan, jeg læste lidt i sådan en netbog om stegner, mm. og der stod der at i hver eneste joke og der altså, så må det der egentlig være med i hver eneste joke, hvis det er rigtigt det der står i bog At der der opbygger du en historie, ja. og så får det skal blive en joke Så bliver du nødt til at opbygge en anden historie Ja, jamen altså jokes handler jo handler om, om overraskelse ikke? Ja. Folk sidder og forventer noget og tænker Okay, han har i seng med en pige, okay, han... så kan folk se det for sig Han ligger hjemme i seng med en pige så lige pludselig, ah, det var hans mormor. Det havde slet ikke regnet med. <laughs> det er helt skørt. godt. Klassisk Dikhøje, tror jeg. Det ved jeg. Og en rigtig god <laughs> joke. <laughs> ja, det er en skidig god joke. Jamen, det handler om forventning og overraskelse. Ikke? Ja, det er jo. Det er jo meget simpelt. Man kan ikke lave det på anden måde. Jo, det kan du godt. Du, du kan godt fortælle en rigtig god historie, som er rigtig sjov. Jo? Ja. Det kan du sagtens. Ellers, enten så skal man lave det overraskelsesmoment, eller så skal man lave. Et eller andet finurligt, et eller andet, hvor folk de tænker, han har, han skal ja. men så skal man så sidde og tænke, han har jo ret. Ja, ja, ja. Eller det var men, en god ja det var en god pointe. point. Ja, ja. Sådan havde vi ikke set det før, eller sådan noget. Men der kommer du jo så ind igen, den der med, et pointe, den skal jo også lids være overraskende, for ellers, ja. så sidder det jo bare, han har ret. Ja, det skal være noget nyt ja. på en måde. Ja. Yes. <laughs> så fik jeg også lige rundt det. Hvad er din bedste joke, nogensinde? Synes du selv? <laughs> Det ved, jeg skal ikke. Jeg en, det ved jeg Jeg har en Jeg synes ikke nogen dem, der, der er sådan en speciel god der, der er ikke nogen af dem Der hæver sig op Og bliver kunst i hvert fald. <laughs> Det er der ikke Nej Jeg synes jeg har en Der er meget sjovt i øjeblikket Den virker rigtig godt Den der virker peste i øjeblikket det, det er en joke Hvor jeg siger jeg, jeg har set en 9 i tyrker Med et større overskillet En mit Og hun ville bare Det ikke, tror jeg ikke på <laughs> Hun vil bare ikke lade være Magdalene ah, Så var den en pige Ja det er helt skidt <laughs> Det er den allerbedste <laughs> Det ja, den der giver bedst i hvert fald Går den det? Så er det jo tit, fordi efterdi overraskelserne er så store. Umådeligt. Jamen fordi jeg ved den, men men det hvis du lavede den foran et publikum der kunne være stand-up komikere, ja, de vil synes, så så det er det. Vil de vel ikke sådan så sådan den også bare blive regnet ud eller så? Lidt mm. mere? Nej, det tror jeg ikke det tror jeg ikke det er noget. Men men det er sådan når man optræder foran komikere så har så det det er det værste i verden når man når man optræder foran andre komikere, Fordi de de kender jo alle tricksene jo. Ja, så de sidder og tænker, at han skal derhen, ah. og så gjorde han det. Var. Ja, så er det Alex, er <laughs> ja, ja. det er derfor, der blev klappet så meget i galleriet. Det var sådan en flot, du kan håndværk. Ja, det er klart. Du, du har hørt efter, hvad vi har sagt. Var det godt? Var det godt? Likos, ja, Kås, ja han, øh, han ødelagde dig lidt til galleriet. <laughs> at, øh, at fortælle. Hvad det? Ja, det er jo fordi, han, han, øh, inden uforholden skulle på, gik han op og sagde, Gandhi, Gandhi skal have sagt et eller andet, bla, bla, bla. Jeg tror, var det han selv sagde, Isu, du sagde, var det ikke Gandhi, der sagde? Er det ikke også det, du bruger, når du fortæller det? det er præcis som jeg siger Jeg tror ikke, han sagde det helt præcis på samme måde, men, det var, men jeg var tæt nok på til, at det var helt ulykkeligt for mit show. Hvordan ja, ja. var det, at sidde ude bag der, hvor du hører ham sige, var det ikke Gandhi, der sagde? Nej, jeg sad faktisk nede i salen på det tidspunkt. Nå. Ja, og, og, og I fik lov at sidde nede i salen? Ja, vi var der i første sæt, så vi i salen. Det det havde vi egentlig ikke så meget lyst til, men det kommer vi altså til. Nej, du vil du vel egentlig hellere bare sidde ud og så bare ja. skrive det igen igen og igen og igen. Ja, det ville vi helt men det var også okay det her. Men jeg kan sige det gik jo også altså godt folk kan man sige. Jo jo. Det tror jeg godt vi kan sige. Unda <laughs> <have> stod nogen. <laughs> Jamen så stod han, det blev der bare tingen at holde kæft noget lort, men Kæft, det var roligt. Men tingen var jeg jeg havde tænkt mig at lave en, en joke om Gandhi, som jeg har. Ehm, øh, som jeg jo synes er rigtig sjov Den, Ja, den er faktisk også en af mine den, den giver, det er aldrig den, der giver bedst men den er så speciel, at jeg godt kan lide det. Men, den men den, er, det er også en, det er sådan en joke, jeg synes, der viser, der fortæller meget om dig, sådan, hvordan du laver det. Det er lidt den der sådan mærkelige ting. Ja, ja det, det den er den der. Der er ikke særlig meget <laughs> bare joke i det, var, var, var det ikke gandtig der sagde og så begynder du på? Altså siger noget, som han aldrig har sagt og så slutter jeg i en form for sang. <laughs> Ja. En form for salg. Den, den havde jeg jo tænkt mig at lave derinde. Det var egentlig planen. Men så, da han så gik op og lavede det der, nævnte jeg tænker jeg Okay nu er jeg nødt til at nævne, at han har sagt det også. Nu er jeg nødt til at lave joken om, så jeg på en eller anden måde får for sagt, hej, jeg ved godt, han har sagt ja. det allerede. Og så sad jeg jo tænkte igennem i hovedet, okay, hvad skal jeg så sige af det, det der? Og så havde jeg egentlig. Jeg kunne godt have lavet den alligevel. Men så, men så blev det sådan tidsmæssigt, at jeg ikke nåede at lave den. Så det var egentlig fint. Altså, du havde egentlig tænkt dig at lave, ja, jeg mig at lave den. I en version, hvor jeg kiggede op og sagde, hey, jeg ved godt, at han har sagt noget, ja. noget om det, men, men jeg lavede den sgu mm. øhm, Men så fik jeg ikke tid til det, fordi det er andet så længere tid, jeg har. Noget. Hvor lang tid havde I? Var det to et halvt minutter? Vi havde faktisk kun 2 minutter. 2 minutter? Men ikke gik ja. alle sammen over, og tid gjorde ah, I? Nej, ja, mig og dagen gjorde i hvert fald. Vi lavede to et halvt minutter hver. Ja. Heldigvis lavede Kim ikke så lang tid. Så, ja. <laughs> men det trak stadigvæk nok ned til, at vi kunne. Ja, det laver det. Det, <laughs> det trækker stadig nok ned til det. Nej, det trækker. Altså han nåede ikke nok. Han nåede ikke lidt nok til, at vi andre kunne løslægge. Man kan også sige, hvis han hvis vi havde lavet og halvtud hver. Så han skulle lavede han lave en hel. Ja, ligegyldigt. Ah, der gør han ikke. Han kunne lige være nødt til at gå ind lige at få sat lidt til picken og så gå ud okay. igen. Ja. Det skal været bedre end det lort, han lavede nu. Åh. Okay. <laughs> <laughs> det er det. Er det er det. Er det, er det, er det er de jo ikke klippet noget af vores ud, skal det siges? Så skal jeg have set, jeg snarer med Thomas Varberg efter. Og de har klippet lidt i hans. Så det er jo lidt ærgerligt, kan man sige, at vi så gik over tid. Altså det er de klippet i hans. Åh, okay. oh, Ja. Det, er det, ikke, det, ikke, det må det han ikke være glad for. Det er ikke sikkert, at er direkte, direkte beslægtet. Men, øh, men de har i hvert fald klippet i hans. Jeg tror, det er ret meget beslægtet, <laughs> Ja, det er det sikkert. Men okay, det, når, det er også lidt nemmere at klippe i ham, kan man sige. For det er jo bare one og Så kan de... Ja. Ja, det, ja, det vil ikke give nogen mening, hvis det klippede i vores. Altså, tror jeg. At. Det er også for kort tid til man kan klippe i det, tror jeg altså. <laughs> Ja, det ville jeg egentlig også sige. Men stadigvæk, det var sgu ikke så godt, vi gik over tid Fik du håb for det bagefter Nej, det gjorde jeg faktisk ikke Jeg havde faktisk regnet med, at de var meget, meget strækse med det Jeg havde faktisk regnet med, at de ville give os, give os en røfle det gør jeg. Hvordan, hvordan, kan du, hvordan kan du også gå over tid, når du, du må have det igennem så sindssygt mange gange? Hvordan kan du så ende med at gå en halv over jamen, jamen. Jeg er ikke, jeg er ikke jeg er Det godt nok, jeg, er ikke, jeg, jo, jeg havde taget tid derhjemme, men, ja. men det, det, det er fandme svært at, at, at lave det for sig selv bare. Ja. Fordi man det der med tempo, hvor, hvor hurtigt siger man det? Der. Man bare går rundt ja. derhjemme, så siger man det jo bare i et eller andet tempo. Og når man så står der, så <coughs> det, det, det er det bare noget helt andet, altså. Og så griner de af klapper, og det kan, man. det kan man jo ikke gøre noget ved. Det. Det er det det? Og så fik jeg også lavet en start, som slet ikke var meningen. Jo. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle gå ind og sige, hey, prøv lige at sætte ned. Ja. Det, her, det er den største open mark, jeg har været på. Hvis du ikke havde lavet det, så tror jeg, at du havde holdt dig på to minutter. Jamen, det havde jeg sikkert ja, også. Men til gengæld, så havde jeg forberedt at lave den der med Gandhi også. Så hvis jeg lavede den, så ville jeg stadig gå over tiden. Og så det var lidt en, en udskiftning for den der Gandhi, at du startede med. Ja, og... yeah, men jeg havde, det var ikke mening at det skulle være i stedet for. Det var meningen, at jeg skulle lave den også. Men... Så kunne jeg godt mærke, den der stod og kunne jeg godt mærke, okay, det bliver der ikke tid til. Jeg tror at den her podcast var kedelig for folk, der ikke har set en ja. eller en. Ja, så altså, ikke har set dig på grisen. <laughs> der er en, der er har vi snakker om. Jeg synes bare mere, det er sjovt for mig, at de ikke på grisen. Det skulle vi jo opsætte jo. Vi optager en dag, og det ud på uh, en lille teaser. Teaser! Nej, men fedt. De her jokes, de, dem jokes, jeg laver nu, det er jo noget af at bruge min første one-man-joke. Ja, <laughs> okay. Det dur jeg ikke, at de kommer ud på nettet. Og men vi så laver sådan en bootleg, <laughs> det gør vi Det gør vi. Det gør okay. vi. Det, det tror jeg det kunne blive godt. Ja, jeg er nødt til at stand-up med dig på nettet. det vil jeg til På YouTubes YouTubes? Du har ikke selv mange klip på YouTubes? Nej, der er ikke. Jeg sad, men jeg prøvede at google der lidt inden Hvad oh, vi skulle lave det her Nej, jeg har sådan en enkelt klip fra en open mic, som er... Som er okay Som er sådan helt fint Ja, det, det, er, det er faktisk meget godt. Jeg sad jeg så det er sådan halvanden år gammel. Ja men jeg så den også godt ikke over det der Ja, nej, fortæl du om det, det er dig der <laughs> Du fortæller Det er sådan en klip fra stand-up, hvad hedder det, open mic på noget der hedder Huset i Magistrad som kører hver tirsdag, åben mig ikke øh, Rigtig hyggeligt sted Ja det er jeg. faktisk en af de allerbedste steder der er stand i København øh, Det er sådan en halvanden år gammel klip, hvor jeg laver, laver nogle jokes, og så havde jeg egentlig ikke set videoen i ja, siden dengang, og så så jeg den og så tænkte jeg, hey, det var sgu egentlig meget godt Det var HILARIOUS! Yes. <laughs> Hå, kæft, hvor kæft var jeg så op, det skulle da være nettet Så ligger det igen nettet Men altså jeg gider heller ikke at folk optager mig Så bliver jeg bare endnu mere nervøs altså, altså det bliver altid noget lort Jeg bliver nervøs Hvis vi prøver at vende tilbage til det stand miljø Jeg kan huske at Første gang Inden jeg skulle optræde ja. Så kommer jeg ind Og så regner jeg med At man ligesom lige bliver Biroliget af de andre <laughs> så, så sidder jeg Og, og viser dig hvad der er mm. Og så sidder den. Uh, det bliver jeg nok ikke startet med Det er det der Ja da det Uh det kan hende med At blive noget lort <laughs> Jeg tænkte, at jeg startede med noget om udtøjer. Det er måske ikke. Det er lidt, lidt modigt, måske. Jeg er også en modig fyr. Det var en meget fyr. Det gik også ret godt. Det var rigtig fint. Og du er ikke engang den eneste. Så møder jeg Morten Sørensen. Hvor han så siger til mig. Uf! Det er, at jeg kan nok ikke starte med det der. Ja, det det. Og han kommer hele tiden gående forbi. den. uuuh. <laughs> Men så kan jeg huske. At, og det, det gav mig selv selvtillid Lige inden jeg skulle op på scenen lige ja. at, du, har, du er ved at gå ned Og jeg skal gå op igen Og jeg skal til at gå ned ja. Og så kigger jeg over der derude de andre kroner der står Og så kommer der sådan en lang arm Med en fomsor <laughs> <laughs> ja, ja. Og der tænker jeg Okay, nu skal det hele nok gå alligevel Jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det ansigtsudtryk jeg Det er så Så Uh, han, er jo, han er jo galt i standen lige nu Ja, det er rigtigt Han er fantastisk sjov også Ja, det er virkelig sjov Jeg synes, han er udviklet Altså, jeg kan huske ham fra Comedy Fight Club ja, det er nok også der, de fleste kan huske ham fra, kan man sige mm. Eller Bingo Bango Eller <laughs> ja, Ups The Life Ja, Ups The Life også, ja. Han har alene været rundt på så Mange fantastiske uger <laughs> Ej, Comedy Fight Club, det var, det var okay Ja, ja Så kom Ups The Life, det var lidt Det var lidt oh. noget, noget ups de har sikkert få nogle gode penge på det. Det har de. Helt sikkert. Og så er han med i bænge på bankhunden. Ja, det er han. Jeg hørte ham, jeg hørte ham sige, at han rejser... Han, det er smart for ham, for så kan han rejse hjemme og få vasket tøj. <laughs> <laughs> ja, jeg tror jeg det er derfor, han... Han løber så... Det er lidt langt at tage sit et vasket tøj. De var ind til vej op. Jo. Men altså, ja. Hvad gør man ikke for at få Nej, det... Det er jo frem til at han har udviklet sig utrolig meget siden da. Mm. Altså, han, også, han laver en del sådan impro, kan man sige. Men også når han ikke laver impro, så får han det til at ligne, at han laver impro. Ja. ja, det er jo en kunst det der med at få det til at virke som om, at man lige finder på det. Hov, det, fik jeg. det finder jeg lige på. Jeg kan huske, at han har, han har sådan noget om hvad hedder nu, folk, der studerer, og det er... De studerer bare for at studere, og i ja. på bistand, og det er noget lort. Og så den måde, han spørger publikum på, det er præcis det samme. Mm. Hele vejen igennem. Ja. Og altså, han får egentlig det samme svar. Jeg kan nemlig huske til mig, han sagde, kan du godt lide at spise? Ja, du kan vist godt lide at spise. <laughs> og det siger han også til, <laughs> <nu>. <laughs> til, til en anden stakkels tyk fyr, for forholdsdag, ikke? Ja, ja det, det er jo mange, mange af de samme spørgemetoder, man bruger, men det er jo smart, så tror man lige, uh, nu kommer jeg med ind i det her, men så finder man ud af, at det er bare en kæmpe løgn. Ja, ja. det er det meget af det jo. Når folk siger, ja, folk får det tit til at virke som om, åh, oh, det fandt lige på, det der, eller, åh, oh, der kommer jeg til at lave en talefejl. Ja, ja. Så kan ja. jeg lige, ja, Det hørt hørte jeg, hvordan jeg sagde det er helt forkert, det skørt? Det sagde jeg også forkert i går, det er da helt dumt. Men det er jo også utroligt, der, altså, man, man ser stadig nogen, der, der spørger i interviews, sådan, hvad hedder nu, har du så skrevet noget, inden du går op på scenen? <laughs> ja Ja, det er sjovt, at folk tror, at man ikke har forberedt sig Altså Ja, de må have nogle rigtig høje forventninger til stand-up-kommet Så de går op en halv time mm. Og bare er bare. Vanvittigt sjove Og bare står og digter det <laughs> hele Ja, det er Det er til en, til en skuespiller Der går op og bare Altså, altså det, det er jo lige meget hvilken fag du har Du kan ikke bare gå op og bare, bare være Sjov eller god eller hvad altså, Svare til musikere, musiker, der kan skrive noget bare op og bare og Jeg finder lige på en tekst lige på stedet jeg ja. skulle bare skulle spille beat til, så jeg bare lige en halv time, bare lige, hey. Det er der var så fucking sknuden at gøre, kan Ja, men altså, ikke. Er det det? Ja, er MC Fight Night. Åh oh, ja, okay. Det er rigtigt Men de har jo men de har også, man, ja, har også. Ja, du har det ikke forberedt eller. Ja, jeg, tror, jeg, tror, de, jeg tror, de øver sig jo også en gang med lige på, på. De øver også ja, for sidst Så får så folk eksempel det emne der hedder julemanden, og så hører man lige, de siger julemanden i starten, og så kommer der bare ja. en sviner til en anden ja. bagefter. De der stædet med en rimor god det hedder man. jo Ja, ja. er nogen, de har siddet og læst, Hafsa Rasmussen sagde jo sådan nogle ting, <laughs> Nogle nogen Ja, så ved jeg det er det. Lige som alle <laughs> andre. Men, men det du, det, det, det, du vil stadig være finde din stil, kan man sige sådan. Jo, jo, det er jo det det handler om. Jeg ved ikke engang hvad min stil er jo. Altså nogle laver improer, og nogle laver karlejøsere. Ja, altså hvad, hvad er der sådan vi kan nævne? Der er online komikere. Ja, bedste eksempel i Danmark nok Thomas Sværberg jo. Ja. ja. Det er jo det der cool jokes. Ja, ja. altså sådan hurtig setup og sådan pointslag, ny joke. Jeg hørte at hvad han at han optager han, ja altså, det gør i de fisk, men han optager alle hans shows. Ja. Og så efter så sidder han og kigger det igennem og så har han et helt excel ark, hvor han så for hver joke Nå, ja. skriver hvad han okay den fik jeg klap for, den har jeg fået for så mange gange og ja. grin på så mange gange. Og så når han egentlig står op så kan han lige tænk okay, jeg har den her joke, den ved jeg, den får jeg næsten altid klap på, hvis jeg nu har lavet to jokes, der er ikke så ærlig gode. Ja. Jamen Thomas er meget, meget struktureret, og meget, altså hvis en joke ikke virker, hvis, ikke, hvis ikke den virker 9 uger 10 gange, så, gøder man ikke, så laver han den ikke. Nej. Ej. Det bliver også være lidt dumt, kan man <laughs> sige. Jamen, altså, der er andre, der står med jokes, som virker kun en gang eller altså. Men det er der med, at man bliver glad for dem. Ja, det er det. Det er små babyer. Ja. Også ikke man ikke kan skrive. Ja, <laughs> hvis ikke man har mere, mere lave tr men øh, han er meget struktureret og sådan noget, og, ja, Han skriver tingene Han skriver masser af jokes hver dag Så vælger han dem ud Og, og høre sine show Så når han optager dem Du siger at han optager dem Det gør han på digitalfonen ja, telefoner. Ja. Det der er der rigtig mange der gør Og så sidder han og hører dem igennem Og hvad virker og hvad virker ikke Og der er han meget sådan Meget professionelt Hvor wow, nogle gange andre vi, vi prøver bare at huske hvad der gik <laughs> Det gik ja, det den laver jeg Den laver jeg igen Altså Så man glemte den var dårlig Okay, vi har online Thomas ja. som er svar et bedste eksempel. Hvad har vi mere? Det er altså, dig, der er god til sådan at Altså, der, så er der jo også noget, folk, der laver meget impro, ikke? Men der er nærmest kun Morten Sørensen og, og der laver også en del impro, ja, de har der, Jeg så, de havde, de skulle have haft det der impro night eller et eller andet. Ja, det laver jo ja. på et der hedder Play, ud på Islandsbrygge. Er det så kun impro der? Ja, det er det. det er altså, de har nok tænkt, at okay der er måske nogle emner, vi gerne vil ja, snakke om inden. Ja, ja. men det, altså, de tager nogle emner med, ikke? Ja. Prøv lige at om det. Men der er jo nærmest der er jo ikke så mange, der laver det. Altså er nærmest... Det er jo også bare fedt, at det er så svært, kan man sige. Ja, så impro er nærmest en speciel genre for sig selv. Ikke? Så er der specialklassen, som laver kun sådan altså noget. Ja, ja, det er jo bare... Det er ikke, det, det er det noget, nej, nej, det er noget det. helt andet. Ikke? Så det er egentlig ikke så meget... Ja, ja, ja man kan sige, at... Man kan vel godt sige, at så Martin Sørensen... Eller Christian... Nu har vi snakket så meget ham, så lad os tage Christian Fuglen mm. Han tog ud og laver stand-up en aften, og så tager han ud og laver impro en anden aften. Ja. Jeg men, det er, er en, men det er måske i det er måske... Men altså, man sige, der er en stil, der måske... Hvor man laver mere impro end andre, måske ikke ja. at gøre og forsøge sig med nogle flere ting. Men de laver også, altså normalt stand-up begge to jo. Ja. De prøver også at det sammen, ikke? Men øhm, ja, jeg ved ikke, hvad Så er der jo ikke så mange andre stilarter. Det er vel bare, hvordan man bygger sine ting op. Om det er lange historier, eller om man laver... Altså, der der er nogen, der snakker om sig selv ikke? Og ja. Altså fortælle rigtige ting Og så er der nogen der mere bare opdægter ting Og laver Ja opdægter ting Og får folk til at prøve at komme med ind i et univers Øhm jamen det er, Der er jo også observations Jamen det er jo bare en sange for komik kan man sige Observationskomik Ja observation det er det vi det det, det fleste laver ja. Ja. Hvor man siger hey har I set det eller kender I det Eller ja. jeg har lægget Kender I det det er nok ja. den mest brugte ja. så. Og nu er der bare gået sport i Og hvad hedder det nu sige kender I det Hører I ikke, det er bare så tit Det er bare forfærdeligt, var For I kender det aldrig Ja Den joke synes jeg godt nok, man har hørt mange gange Ja, men det er jo det. Det, mest, det, det meste komik er jo med hey, har I læst det, eller har I også hørt det Eller kender I det, ja. at man møder nogen der. Øhm, Så der er vel Så er der, det, og så er der den anden del af det, hvor man opdægter noget, som ikke passer Og man siger, prøv at forestille jer vis Og så laver man et eller andet skørt ja, Det er det med at bare det har fulgt over jeg jokepoker, det så jeg her for nylig, det der liv på ledspor, Ja hvor rigtig god det synes jeg, rigtig god. Hvor han siger det med at prøve at tænke på, hvis spastiker havde var mega stærke, altså jeg ved godt, at de ikke er men hvis nu ja. de var mega ja, stærke, og så har han bare åbnet en helt ny virkelighed for sig selv, hvor han bare kan, ja, præcis til Så der er jo de to ting. Enten skal man snare noget, som alle kender, eller så skal man tage folk med noget ind i noget, som de ikke i det univers, som han laver i. Men så altså, er der jo også mere fysiske komikere, som for eksempel Simon Talbot. Nå, og, han har holdt lidt op med det, efter jeg, jeg har set ham to gange siden, synes jeg. Der synes jeg, at det begynder sådan at være mindre i forhold til, hvad man... Ja. Men det kan jeg også ræffere, at man kender ham fra Comedy Fight Club, der kan man sige, der var det jo lige mere til højre højrebenet at lave et eller andet... For at joken måske ikke var så god, og så lave et eller andet ja. sygt. Ja, det ved jeg ikke. Altså det er, i hans one -show nu der lavede han ret, meget fysisk komik, ja. tror jeg. Men det er jo stadig de laver stadig jokes, både ham og Mick og Øndag, de laver jo stadig jokes også, ikke? Så det så er godt lide, det du lige undleder en Geo. <laughs> <laughs> Nå, ja, Geo er jo meget et eksempel på. Han har jo nærmest en blanding af impro og crazy comic. Ja, det der, han var med i standup.dk, hvor han hopper ud i publikum. Oh, ja, ja, ja. Fandelen. Jeg synes måske, det var den mest konstruktive <laughs> måde at bruge sådan en kvarters tidlig <laughs> tid på, og få folk til at stille sig under ham, så han kunne hoppe ud. Nej. Men det er jo og også bare... Det der med at lave altså, fysisk comedy, det er og også bare for at piffe sin Joker. op. Ja. Men, det Men for det meste så vil firmanen have indset, okay, den her joke den er ikke god nok ja. i sig selv. Men hvis jeg nu lige gør sådan her, så folk... Ja. Hvis jeg nu lige danser den hjem så... Ja. Ja. Det er da ikke noget galt i. Det er der ikke. Det må jeg sige Der er et klip i... Jeg snakker meget om klips. Ja, yeah. det gør jeg. Jeg, fik, at jeg ser så meget. Det ser så meget hvad hedder nu, hvor Sten Nalle Nielsen har lavet et super godt show. Ja. Og hvor hvad hedder, han så står og siger, hvor, Nej, det er ikke ham, der siger det, men ja, det er Carsten Greene eller et eller andet sikkert, der står og siger, altså Nalle var klar den bedste, men det kan godt være, at Simon Talbot går op og danser hjem. Ja. <laughs> og altså Nalle, han har var bare så sjov. Men stadig så ville Simon selv hvor det efter at han har været op og den spilletskine og jeg ved ikke hvad. Ja ja. Jamen det er det. Altså her har alle de unge piger. De sidder der. åh, oh, hvor er du ligger, Simon. Ja. står jo. Men var det ikke lidt sindssygt med ham, hvad hedder nu at hvor lang tid havde han lavede renset op inden komme i Fight Club. Ved det ved du det? det var sgu ikke så lang tid. Jeg tror at de siger et halvt år i programmet eller et eller noget. Ja, omkring et halvt år. Måske lidt mere. Sådan en med at komme Fight Club, det tager vel også sådan, ja, det tager vel nogle måneder. Ja. Og så kørte du vel egentlig bare for om derfra, kan man sige? Ja, det var, han var sgu ret hurtigt i gang. Men det var jo det var forskelligt, ikke? Altså, nogle ja. får den her lynkarriere, hvor de bare er, er gode med det samme. Og så er der andre, som bruger overvis på ligesom, at blive gode. Men det er vil også fedt at folk de prioriterer forskelligt. For eksempel i at julet, der blev årets talent, var det ikke? Sidste år, jo. Ja, og der har han været 29 år, eller sådan noget Jo, det er sgu ikke. Det. Det Men det, det vel også bare fedt at som har man skrevet så meget på andre programmer. Jo men, det jo, men det er jo også bare, hvordan din stil er Om, ja. om du lige rammer ind i noget, som, hvor, der er, hvor der mangler Så fx Linda, da Linda kommer frem Da hun optræder anden gang, eller sådan noget, der bliver hun nummer to til det ja. altså, altså Hun lige startede, bliver nummer to til det <coughs> ja, okay. Og så altså så, så derfra så kommer hun allerede på tur og stager om DK Og det kører bare ikke? Fordi, fordi der, ligesom er, der mangler, det er første gang, man har set en pige være sådan grov på den måde Ja, det er du, det er du ret i, det der med at der rammer hun ned i noget dig. Hvis, man, hvis man nu starter og laver sådan, i samme form som Thomas Hartmann, Præcis. så sidder folk og tænker, okay han er sjov, men Thomas Hartmann han er så meget bedre i stedet for at man ja, ja. ser på Linda P. for eksempel og tænker, hun er sjov, og der er ikke nogen, der ligner hende, så Præcis. er hun one of kind, kan man nærmest sige. Præcis. Når, når vi andre starter, folk som os to, så er der jo masser af andre som os, ja, ja. For, der er lige, for der er lige så gode, for der er bedre, ah. <laughs> altså, så så der er jo masser at konkurrere imod, kan man sige. Så det, ja. så det er lidt mere den lange vej, vi er ude på. <laughs> det er jo ligesom at tage Christian Boondor for os. Han startede jo også med at... Ja, så jeg lige på på og Det var to år, og det bare var gået af helvedes til for ham. Eller sådan. Mm. Men han har, han har også kæmpet meget med at finde sin stil og sådan noget. Ja, kan jeg forstå. Og, men, men han er jo også altså lige, stor, lige så stor i dag som Linda næsten er. Øhm, det er bare taget to forskellige veje, kan man sige. Der er den hurtige, og så er der den rigtig lang. Altså dem, der tager det rigtig langt, de er vel teknisk set, så er de vel bedre komikere, når de så endelig kommer frem. Det kan man, uh, det kan man da trøste sig selv med, at man forhåbentlig er. Men det er også det, som, som ny komiker, man, der er man virkelig nødt til at væbne sig med sålmodighed jo. og ja, det, det er nærmest den vigtigste ting at tænke på, at du bliver sgu ikke... Det kommer altså ikke bare lige til dig på to dage, det gør det, det, gør det virkelig ikke. Åh, oh, ja. godt for dig gør det nok. Måske. Ja, ja. Uf, det er jeg glad for, at vi siger. Ja. Helt uprovokeret. Ja. Ja. Men skal vi, skal vi snakke lidt om mig? Eller? <laughs> ja, lad os gøre det. Jamen, hvad, hvad, hvad har du gjort, der forventninger til? Nu, nu er det dig, der er lige som <laughs> yeah, morgen. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg sidder med en lampe foran dig, der det kan folk selvfølgelig ikke se, Men jeg sidder med en lampe og lyser dig i hovedet. Og ikke min morgen, hvorfor? Fordi der er lysende solskin. Klokken ja, ja, er ja. solen lidt ja, øhm, sormen, sormen. Men hvad, har du, altså, hvad har du gjort, der er tanker om, altså, hvor lang tid det kommer til at tage? Og, altså, det er jo en lang vej ud, som jeg har lavet, da jeg ikke Jamen, jeg tænker, at det er dumt at sætte nogle mål, hvad hedder det nu, for at, hvor hurtigt det skal gå, for så bliver man så bliver man helt sikkert hæmmet af det, ja. i stedet for bare at ligesom skrive det bedste, man kan, og så bare arbejde sig lige så stille og frem, fordi at, ja, jeg tror, at hvis, du, hvis du siger til dig selv, okay, jeg vil gerne være kendt komiker om halvandet år, ja. så vil man i stedet for skrive nogle fin joke, så vil man sidde og jagte hvad den, den rigtig gode joke ja altså, det skal der, selvfølgelig, der skal selvfølgelig også være plads til at jagte den rigtig gode joke, men man får bare ikke for en joke der er mindre god den kan også godt blive rigtig god lige pludselig hvis man så får bygget noget mere på den ja, så jeg synes det er være at sætte sig, sætte sig sådan nogle mål mm. men jeg håber selvfølgelig at og jeg ved jo heller slet ikke, om det bliver til noget overhovedet, altså endnu. Nej, nej. Men det håber jeg, at det gør, og jeg... Altså selvfølgelig, jo kortere tid det går, det viser bare, at man har forbedret sig vanvittigt meget ja. på kort tid, så det ville bare være fedt, men jeg tror, det er som sagt, det er dumt at sætte så mål. Okay, men altså... Hvad med dig, og hvad, hvad satte du der mål? Jamen, jeg havde sådan set ikke så meget mål i starten, tror jeg. I, i starten, der var det meget sådan noget med, at jeg til DM og sådan nogle ting. Der Og var, var du med til øh, DM? Jeg var med til DM i, i 08, da jeg startede. Der havde jeg været i gang en år. Hvordan gik det, der der? Ja, det der, tabte jeg til, der? der tabte jeg det indledende runde til Martin Høstød. Som så senere gik han af ikke? Hvor var det henne? Det var i Fredericia. Vi var hit sammen. Så er en dejlig sorg til Fredericia. Fordi jeg, det, jeg tror, det er min sted, der bliver her til herning. <laughs> Jamen, Det bestemmer man ikke selv. Man ryger, man ryger sådan til, til den modsatte ende af landet af, hvor du bor. Nå. Så, man kan sige, hvis du bor i København nu, så går til yllerne. Hvor fanden kan man det? Det skal være ondsvagt. Nej, nej, det er sådan at du kan du ikke have venner med og sådan noget. Ah, sådan noget. Ja. Men nu har de jo ikke tænkt på, hvis de sender mig til Herne. Ja, det er det tænkt på. Så, hvad hedder du? <laughs> Så har jeg en del. Altså, jeg kender jo altså man kender alle folk i Vestjylland, når man kommer fra Vestjylland, ikke? ja. Så så mig, hvad hedder sådan noget? Ja, så migrerer disse migranter. Ja, det er super fedt, så. Ja. Men der var da DM her i i år jo. Nej, nej, i, det var da det. jo det, var det første 2012. Ja selvfølgelig, ja, selvfølgelig til sommer, mener jeg. Ja, ja, ja. til sommer selvfølgelig. Øhm, det der kan du stille op med. Ja. Det, det er altid en god indikation for, hvor ja, ja. man ligesom er i forhold, til, i forhold til andre. Det er meget godt mål at sætte, sammen vi skal have for os lige, at gerne være kendt. Ja, det, det er et dumt mål, jeg. ja Fordi selvfølgelig, for Selvfølgelig skal man være det skal være kendt for at kunne sælge billetter, ja. selvfølgelig. Men det er jo ikke et mål, at sig selv bare at være kendt. Det, at du, selvfølgelig skal du være kendt, hvis du skal leve af det, men målet skal bare være at blive sjovere og blive videre er der, er der, kommer der nogle af de der komikere, der gør det, fordi jeg tænker, okay, det her det er måske nemmere end at tage til Mexico og få en masse pik. Nå. For, ja, de ser sådan noget, med, sådan vildt med comedy, hvor der bare sidder Ghost Rider på og skriver deres materialer, og så tænker jeg, det der det er nemt, det kunne jeg godt blive kendt på. Og så tager de til en åben nu Nogle med sig lige vildt med comedy, det ja, det får du ikke til at se sig selv nemt ud, tror jeg. Men, øh, men der er kommet sådan en kæmpe boom efter... Efter Fight Club og efter sådan nogle ting. Ja. Der er rigtig mange, der gerne vil prøve nu. Der er rigtig mange om, hvor man bare tænker, at du, har, at du er slet sjov. Du har slet ingen... Hvor man bare kan se, at de bare har gjort det, de tænker, det er pisse nemt det her. Det kan alle gøre. Det er bare stillet sig op og fortælle nogle historier om mit liv Og, så. og der, der kan man sige, at der er det jo smart, at der så er den der vildelse ligesom til open mic. Så det er ikke bare er 10 nye komikere, der kommer med de samme 5 minutter pick jokes. Ja. At, at der er sådan en meget god naturlig udvalgelse i miljøet. Hvor dem, der kan noget, de bliver stille og roligt indfaset. Ikke? Ja. og stille og roligt for mere og mere tid. Og dem, der ikke rigtig kan noget, de bliver stille og roligt faset ud. Dem, det, jeg, jeg, jeg hørte en gang, at altså, de, er de, er, de er forfærdeligt dårlige, men vi elsker dem. For <laughs> <laughs> så kommer de, og så laver de 5 minutter, der bare stinker. <laughs> ja, kan det være dig, der har sagt det? Nej, det tror jeg ikke. Det er nok, at det, det var morgen sagt. Nej, det er noget, jeg har hørt for lang tid. Det er meget hyggeligt at se det. kan være skide sjovt til folk der er det er så sjovt. Jeg begynder bare at sidde og få lidt dårligt <laughs> på deres vegne. og tænke, at det der det bliver mig <laughs> snart. Nej, det gør det sgu ikke. Har du nogensinde været tæt på at stoppe? Nej, ikke rigtigt. Man, man, altså, man har haft nogle aftener hvor man har gået hjem og tænkt, "Ay, hvorfor gør jeg det her? Jeg skal da bare mig et normalt arbejde." Ja. Men når man, når man så har så vågner næste morgen, så tænker man, "Nej, det er... nu skal jeg finde, at vise den næste gang i stedet for. Ja, så finder man ud af at det er jo det her, det er det jeg kan finde ud af, det, er det her. Hvad fanden skulle jeg ellers lave. Og Hvor er der sig med? Det er bare dem, der er dumme og ikke forstår min jokes. Nej, det, det plejer jeg aldrig. Jeg plejer altid at vende den på, på mig selv og sige, som må jeg skulle blive bedre. <coughs> Selvfølgelig. Men det er jo skrækkeligt, at stå der er ikke nogen, der griner. Hvor tit har du prøvet det? Det, det er sjældent, det sker. Altså, hvor, det er fort, hvor, hvor det er et helt... Ja, ja. Det er, et par gange. det er sket en enkelt gang på det der, der hedder sammen. Øh, som ligger ude på øh, hos os. Og det var lige dengang, du har startet, nærmest, det du Ja, det kørte sådan det første par år, jeg var i gang, der kørte det åben øhm, Og jeg havde næsten altså et dårligt sjovt derude. Og eller <laughs> Og Men jeg prøvede på et tidspunkt hvor der var altså, helt stille, og det var sådan helt skidt Og så var det tidspunkt nede bagved, så, så kan man høre sådan noget, så nede bagved, så er der en baby, der sidder og græder. <laughs> <laughs> ja, that was great. Det har ikke været særlig fedt. Nej. Nu vil jeg vi snakker om at, ikke, at du ikke ved hvilken stil er Ja ikke rigtigt Det må, det må andre ligesom afgøre, tror jeg. Ja. Men hvem bliver du inspireret af? Øh. Altså i Danmark Bliver jeg inspireret af Altså jeg, jeg synes hver gang jeg ser nogen der laver noget godt Så tænker jeg kan, jeg kan jeg tage en lille smule af det han laver Kan jeg gøre noget i den stil også ja. Men sådan helt overordnet Så kan jeg rigtig godt lide Jonathan barn og Christian Fundorf det er sådan altså nok de to, jeg kigger mest på i i Danmark. Er det ikke Sjælland Hjul, som Spang laver noget? som Jo, det er det, men altså... Er han stadig i Italien og direktør eller hvad? Øh, nej, det er han ikke mere. Nu er han... Han laver sådan noget fint. Nå? Men altså, når han er ikke så meget på open mics, men... Jeg kan rigtig godt lide de shows, han har lavet og sådan noget. Ja. Øhm, og Fugendorf også bare genial Så de, de to kigger jeg meget på. Men det, men det er jo ikke sådan, at man kopierer stilen, eller... Nej, altså. man, man, man kigger bare på nogle små ting i at, Hvordan leverer de tingene, og hvordan... Ja. Ja. Hvordan bygger de tingene op, og sådan noget. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Ja. Alex Talander. Har du nogen råd til folk, der gerne vil lave stand-up? <laughs> gerne vil starte med at lave stand-up? Ja, det har jeg. Du skal lade mig starte, hvis ikke du er sjov. Fordi det gider vi simpelthen ikke høre på. Hvordan finder man ud af det? Øh, oh, godt spørgsmål Altså øh, Bare fordi at du kan få dine venner til at grine Og du kan underholde over en familie det, det er altså ikke nok til at du Er sjov i en bred øh, sammenhæng Fordi alle kan få deres venner til at grine Alle Der er jo ikke nogen der Altså hvis du har, hvis du har en vindeflok Du kan altså få dine venner til at grine Og det sjove det er ikke en mm. Der jeg tror alle altid Når man siger så Jeg er en sjov i den her <laughs> vindeflok ja. Så kigger alle over <laughs> Nej. Ej, det er mig, der sidder lige her. Jeg har den der lidt underspillet. nu, må det bare det, I ikke ser. <laughs> alle tror, de er den sjove Ja, men det er ikke engang en det det, det det har jeg prøvet før, hvor, hvor hvad han, vi har sådan og snakker om, hvem der egentlig var den sjove venne. Og vi synes jo alle sammen, <laughs> at vi var den sjove venneflokke. Ja. Ja. Men men, der, men, men ting, at der er forskel på, hvordan man er sjov. Ja, ja, nemlig. Fordi at jeg kan huske, at dem, jeg fik gymnasiet med, der, der, var, altså, der var nogen, der var pisse sjove. Jeg, altså, jeg grinte dem hele tiden. Ja, altså på den gode ja. Jamen, vi, Altså vi havde så sjovt sådan Og ikke bare lige sad i Nej, <laughs> det, det var en del af det ikke? Men han var sgu også meget sjov Nej altså, altså Jeg har haft mange venner som og har brugt hans voice box <laughs> That was hilarious Shake that hoodie <laughs> Ja Jamen, Der er jo rigtig mange folk der er sjove Men, men Det nu er helt andet at skrive en joke Og opbygge noget selv som er sjovt det ene ting er at du kan citere noget Du har set i en, en film Eller at du bare har en sjov stemme Eller et eller andet Men rent faktisk at skrive en joke Og vide hvordan du bygger den op Og optræde med den Det er noget helt andet Det er jo et, ja, et håndværk kan man sige Det er jo en kunst der kunne En kunst Så hvis ja. du ikke er sjovt Så lad være <laughs> ja, men, ja, du skal det er, bare Det er faktisk et super godt råd synes jeg Jamen det, det er svært at forklare det Du skal også kunne finde ud af Du skal, du skal vide hvordan jokes fungerer kan man sige ja. Du skal du Se en masse stand-up måske Det er en rigtig god idé ja. Det er ikke også stået Men man starter nok heller ikke med at lave stand-up Hvis man ikke har set en masse stand-up det kan man sige Men du skal bare vide at det, det er altså ikke så nemt At altså heller ikke at skrive en joke der. der virker Nej Det er altså ikke bare at gå op og sige Se mig jeg er skør Og så Du skal kunne Du skal finde <coughs> Du skal ud af at skrive en joke Og bygge den op Og lave setup og en punchline Og fortælle en historie Det er jo Det, skal, det er jo en kunst der kunne Ganske tæt. Yeah. Så har vi lige. Øh, jeg lavede podcast med Thomas Skov i sidste afsnit. Ja, så, ja. Og der spurgte jeg Thomas, om han havde et spørgsmål, <laughs> han gerne ville stille dig. <laughs> Hvem er du? Måske. Nej, for han havde faktisk set dig til Gallagher, og han syntes faktisk, at du var rigtig sjov. Nå, no, det var dig. Hvad hedder han nu? Øh? Og Thomas siger, at det spørgsmål, jeg tror, der vil kunne irritere ham allermest, <laughs> det er at sige noget sjovt. Uh, så jeg ja. spørger fra Thomas Skov til dig. Jeg yeah. prøver at sige noget sjovt. Okay, skal jeg sige en joke, eller... Ej, så skal jeg sige... Har jeg en kort joke? Ej, have en kort joke? Okay, så laver jeg en joke, som jeg ved, der måske vi irriterer en person i hele verden. Som hedder Lasse Lauerhulten. Så i sommer, så trådte jeg på en brandmand. Den er allerede sjovt. Og kæft, han blev sur. Det skal lige sige, at Lars Lauristen havde den job på Smaløs i øh, 08. Og oh, lige til at runde af på, hvad skal der ske i fremtiden for dig? Hvad skal du have gang i af projekter nu? Hvad er planen? Øhm, det ved jeg, skal. jeg tænker muligvis på at stille op til DM igen. Og forsøge at vinde det. Tænker, skal du ikke bare stille op til det Jo, det må jeg kan på, hvem der ellers stiller op. Fordi DM er, det er sådan en ungdomstænk, der er. er for, for nykommere. Ja, Så jeg skal lige få sig, så det måske bliver lidt illesigt, hvis at du nu bliver bedre og bedre her, og får ja, ja. lidt mere i tid her de næste par måneder, og du så stiller op til det, vi op, så ja. vil folk tænke, det er sgu ikke særlig pænt gjort, Alex, jeg sådan. <laughs> ja, det kommer an på, hvad der sker. Ja. Men hvis jeg står samme sted som nu, ved hvilket jeg nok gør, så stiller jeg familien op, <laughs> tror jeg. Men det er, sådan et, det er for et det er for de unge. Ja. Øhm, og selvfølgelig også, hvis jeg rykker mig rigtig meget, så får jeg heller ikke noget ud af at stille op, kan man sige. Nej. Men umiddelbart tror jeg, at jeg stiller op igen og prøver at vinde. Og ellers så sidder jeg og skriver på små ting. Forskellige små program. Hvad skriver du på? Jeg sidder og skriver en lille smule på bilen comedy. Hvis folk har set det. Jeg sidder og lidt på nogle af deltagerne jokes. Ponzer betyder, at man laver ponzerne. Så altså man, man sidder og jammer på det. Du men... skriver det. Nej, <laughs> jeg sidder er der kun sådan en deltid. -agtigt. Ah, Okay. Det er meget hyggeligt så nogle, Sådan nogle ting håber jeg på få flere af, ja. Som man kan sidde og skrive I landet ved siden af stand -up. Nemlig. Så, så, jeg, så man egentlig har noget at gøre med det man egentlig laver alligevel Så jeg ikke behøver at arbejde i Fakta Selv Morten Tørnsen kan gerne være i arbejde i Fakta Det er der en gang han selv har gjort det Og han siger, få noget lyserfaring <laughs> Det er jo også en vigtig ting Hvis man er nystand-up-komer Der er ikke nogen, der gider at høre om, At du kommer og siger nah, så, så kan jeg ikke finde ud af det med, med pigerne Og så går jeg i 7. klasse og Altså snak om noget, som interesserer en bred befolkning. Og som interesserer voksne mennesker også. Ja, i stedet for bare at kunne at lave uforholdende ting. fedt. og patter. Ja, ja. ikke er der noget galt i det, men du, sk det, nej, men det er du skal måske have noget at gøre til at starte ud med, fordi at så det, det kan være, at det var noget af det, jeg fik grus for efter min første åbenmark. Det var, at jeg ikke, jeg, jeg tror faktisk, jeg lavede noget som helst seksuelt materiale overhovedet. Også fordi, jeg ikke har et store grundlag for at lave det. <laughs> men, det, man, skal, man skal bare lige huske på, at man skal også fortælle noget, som folk, som interesserer folk. Ja, ja. Altså, når, man, når du står er, hvis du er 17 år gammel, så er det nok begrænset, hvad folk på 30... Hvad, hvad, de synes ikke, det er så interessant, hvad du lige holdt. Læs avis måske. Præcis. Du skal ikke bare stille op og så ikke have noget at snakke om rigtigt. Så lige Metro Express med. Ja. Læs, <laughs> Læs dine avis, ikke? Ja. Super. Ja. Jeg ved, hvad Alex, jeg synes, det har været super hyggeligt. Det var den bedste dag i mit liv i hvert fald. Fedt. <laughs> ja, jeg tror også, Jeg håber også, det bliver den bedste, den bedste dag i dit liv i aften. Ja. Hvad skal vi have? i aften? Jeg skal på underbart lave stand op. for helvede, ja. Det har jeg sagt til dig. Men du har ikke sagt det til folk, jo. Nej, det er selvfølgelig ikke Du skal have en fanside, jo. Du skal have en fanside, hvor du... Hvor folk det er faktisk det, jeg faktisk, faktisk tænkt på. Hvor, hvor lang tid skal der komme <laughs> før, man hvor var den fanside? Ja. Jeg tror, det er lidt tidligt nu. Jeg tror, det, er. det bliver også egentlig med mig selv. Jeg tror, ja. Men det er en god opdatering, hvornår du har optræder. Ja, det vil folk gerne vide, tror jeg. Super. Ja. Tak fordi du ved at være med, tak fordi du måtte. <laughs> det var så <sådan> let. <laughs>